Hetedik fejezet Túlé kapitány jegyzetei Nem vezettem soha naplót. Sem alkalmam, sem helyem most már nincs arra, hogy pontosan leírjak mindent úgy, ahogy egy naplóba kellene. Nem vagyok író. Katona vagyok. Nem tudom leírni, amit érzek, de azt hiszem erre az írók közül is csak a legkiválóbbak képesek. Hevenyészve és nagy vonalakban mégis megpróbálom a legfontosabbakat feljegyezni hogy halálom esetén, ha jó kezekbe kerül, megvédhesse valaki a Thule nevet a ráhullott gyalázattól. A törvény szerint nem vagyok túlémarsal fia, csak örökbefogadott. Anyámra nem emlékszem. Tudom, hogy angol nő volt, és Laura Duncan-nek hívták. Az is bizonyos, hogy túlémarsalnak édes gyermeke vagyok. Ezt kétségtelenné teszi a rendkívüli hasonlóság külsőben, lélekben és gesztusokban. Három éves volt, amikor apám örökbefogadott. Elhozott a tangliából, és anyám leánykori neve helyett az ő becsületes, jóhangzású nevét viselhettem. Mostoha anyám, apám felesége a legjobb asszony volt, akit valaha ismertem. Tudta, hogy apám azért fogadott örökbe, mert az ő gyermeke vagyok. Bizonyos vagyok benne, hogy Tulé ezt elsősorban a feleségével közölte. Ne ítélje meg senki apám jellemét ebből a látszólagos férfi botlásból. Gyermeket akart, a Tulé család nevét és kardját akarta ráhagyni valakire. És a feleségétől nem lehet egy gyermeke. Valószínűleg sokáig szerencsétlen volt emiatt. Így hozta össze a sors Laura Duncan nel akitől gyermeke lett. Már a katonai iskolában szomorúan éreztem, hogy nincs pajtásom, és nem is lesz. Nem tudtam barátkozni. Nem voltak közlési vágyaim, nem szerettem játszani, nem volt bizalmasom, és ezért a többi fiú elhúzódott tőlem. Ez a távolság köztem és pályatársaim között mindig mégig megmaradt zárkózottságom miatt. Tulajdonképpen a tragédiám kezdetéig semmi sem történt velem, amit érdemes lenne leírni, kivéve talán szerelmemet, amelyel a világ legtisztább, legjobb és legokosabb teremtménye iránt viseltettem. Claire volt az egyetlen ember az életemben, aki elől nem burkolózta el az udvarias érintkezés semmit mondásai közé. Miután atyám meghalt, a gondolataim és az érzéseim megosztottak Claire és a hivatáson között. E mappában mellékelve van a per anyaga, tehát nem térek ki a részletes leírására. Másfél óta a nap minden órájának kétharmad részét, mint vizsgáló bíró töltöm el a peremmel. Kétségtelen, hogy a túlságosan ellenem szóló látszat könnyelművé tette a nyomozást. Különben nem lenne annyi gyenge pont az ítélet indoklásában. Megfejteni nem tudom, másfél év alatt egy fokkal sem jutottam közelebb a megoldáshoz. A nyomozás gyenge pontjait meg tudom találni, a bizonyítékok erejét gyöngíteni tudom, de az ellenem szóló tények magyarázatát nem találtam. De tudom, olyan biztosan tudom, mint az, hogy élek, ki fog pattanni a titok. Az én ügyem, mint egy titokzatos betegség ásta be magát a hadügybe. Ezt a betegséget nem lehet azzal meggyógyítani, hogy letagadjuk, hogy létezik. Lamott táborszernagy, a fanatikus derékkatona katona téved. Az igazság, ha elfolytják lassan ható méreg. Már vastag börtönfalakon, ráneheződő évszázadokon is keresztül rágta magát. A felfakad a túlé ügy az csak egy megtisztulást jelent majd valami súlyos kórókozótól. E mappában feljegyeztem mindazt, amiről feltételezhettem, hogy alapja lehet az erélyesebb nyomozásnak és ügyem újra felvételének. E pillanatban a háború teremtette feszült helyzet miatt semmiképpen sem kérhettem ügyem újra felvételét. Most tehát várok. Nem tehetek mást. Két hónapig ültem börtönben, mint vizsgálati fogoly. Még így is iszonyatos volt. Sok mindenre rávezetett a cella négy fala, amit azelőtt nem hittem, nem éreztem. Bölcsebb lettem, néhány egyszerű gondolattal és néhány őszhajszállal. Hét lépés előre, hét lépés vissza. Újra hét lépés, és megint hét. Próbáltam rövidebbeket lépni, mert nem bírtam cipőink koppanásának egy hanguritmusát. De az ember csak úgy tud másképp lépni, ha figyeli a járását. És egész nap a lépéseimmel foglalkozza. Meg kell őrülni. Ó, nagyon sokszor úgy éreztem, hogy perceken belül elborul az elmém. Aztán más metódust próbáltam. Élnem kell. Birtokába kell maradnom szellemi képességeimnek. Az apám hangja mondta ezt egy álmatlan éjszakán. Ha meghalok vagy megőrülök, ezzel feladom a reményt. Kényszerítettem magam, hogy ne foglalkozzam az ügyemmel. Ha ez sikerült, az Clare-nek köszönhetem. Ha rágondoltam, belefoglalkoztattam a képzeletemet, meg tudtam szabadulni az őrületbe taszító problémától. A tárgyalásról nincs mit mondanom. Ejjegyzetek között más helyen dolgoztam fel az anyagot. Hogy mit jelenthetett a lefokozás, az a reggel a kaszárnyautbanom dobpergésben, mi alatt lábaimhoz hullottak rangjelzéseim, erről nem tudok írni. Egy barátom és tisztásan meglátogatott a cellámban, és hagyta a revolverét. Nem nyúltam hozzá, pedig mennyivel könnyebb lett volna meghalni. De nekem nem csak élnem kell, hanem az egészségemre, a eszemre is szükségem van. Különben sírba száll velem a túlé család évszázados katonai becsülete. Nem csak a revolvert utasítottam vissza, hanem gondosan vigyáztam az egészségemre. Rendszeresen igyekeztem magam hozzászoktatni a soványfegyházi koszthoz, még mint vizsgálati fogoly, amikor behozathattam az ellátásomat. Ha egyszer meg kell szoknom a tápérték nélküli étrendet, az megrázkottatna a szervezetemet. És az egészségemmel most nem csak magamnak tartozom. Főzeléket és kenyeret hozattam be ebédre és vacsorára. Ha valaki látja, valószínűleg kinevet. De én tudtam, hogy az életemmel együtt az utolsó reményem is elpusztulna. Később már annyira vittem a gyakorlatot, hogy az ügyemen kívül nem csak claire tudtam gondolni, hanem mindenféle régi emlékre, sőt, egészen elvont természettudományi dolgokra is. Aztán, mintha parancsot kaptam volna rá, hozzáfogtam fejben egy részletes haditerv kigondolásához. Tudtam, hogy az ügyemmel valahol máshol, lehiggadtabban és nyugodtabban kell foglalkoznom. Nem lehetett kétséges, hogy elítélnek. Párás hideg téli reggel volt. Katonai pályafutáson véget ért, mint közlegény sem, mint fegyent sem maradhattam a hadseregben. Civíruhában, egy kis batyúban a legszükségesebbekkel átkísértek a polgári fegyházba. Vagy 30-en álltunk a fegyházudvar lapos aszfaltján. Rablók, gyilkosok, betörők és én. Kinyílt a kapu. A rendőrök, mint a gyerekjátékba kezdenének, megfogták egymás kezét, és az udvartól a nyitott kapunát egy autóbejáratig láncot képeztek körülöttünk. Fegyencek lába két másodpercig érintette az utca aszfaltját, aztán egy vas át a hatalmas autóba léptek. A rácsús ajtó becsapódott, két szuronyos őr ült le mellettünk. Kívülről lakatot és vasakat tettek fel. Kattanás, csörömpölés, és zörgés, és elindultunk. Kinyílt az ajtó, és megint Eszterláncot játszó rendőrök keskeny sorfala között mentünk egy hajóhídig. Szitált az eső, ázott láncok és dalok sivára minden mindenfelé. Alacsonyra vett kémény füst, égett szénpor mentünk fel egy lyukacsos hajóhídon. Sötét, raktárszerű helységbe voltunk. Ráncsapódott az ajtó, meginzörg és kattogás, csörömpölés. Aztán egy dübörgő guruló zaj. Felvonták a hidat. Kavargólapátok lapátok harsogása, szirénabúgás, a felhúzott horgony zörög, és érezzük, ahogy meginog a szoba, amelyen tartózkodtunk. Elindultunk csaján felé. Felboncolva hullaszagon, ott feküdt előttem az élet nyitott belseje. A csarnoki árus, aki megfojtotta a szeretőjét 70 frank miatt. A szénhordó, aki betört éjjel a telepre, ahol dolgozott, és verekedés közben megölte az éjjeli őrt. A bankdirektor fia, aki a táncos nőhálójába került, és mikor mindenét elköltötte, még sikkasztott is kitagadva tengődött egy kártyaklubban, mint pénzváltó. Valamelyik reggel hazament, és megbicskázta az apját, mert az nem akart neki pénzt adni. A féltékeny sofőr, aki szeretőihez vágta a petróleumlámpát, és a nő lángorva rohant a sátörús környéki sikátorba felé és alá, de nem lehetett rajta segíteni. Mindenki a sebeit takargatta fel. A bűneikről beszéltek, az áldozataikról, és közben a csuklóinkra és a bokánkra kapcsolt láncunk zörgött. Éjjel-nappal láncsörgés. Takarítani csak reggel szabadott, pedig sok tengeri beteg volt közöttünk. Zsizsikes főzeléket ettünk néhány gram kenyérrel. Naponta fél órát sétálhattunk a fedélzeten. Itt találkoztam Lakrenel ölvezetővel, A hajón ugye is katonai őrség volt. Lakrenel örvezető a századomnál szolgálta háborúba. Akkor még csak nagy voltam. A lángokban álló Reims utóvédjei voltunk, néhány száz halára szánt ember, akik a szörnyű visszavonulást fedezték, és az volt a parancsunk, hogy további utasításig mindenáron maradjunk az égő pokollá változott városban, és akadályozzuk meg a német előőrső bevonulását. Fullasztó füst, pokoli hőség, recsegő, zuhanó égő gerendák között nagyon lassan vonultak ki a városból. Itt is ott is ledőlt házfalak, égve zuhanó zsindejek lavinái temettek el kisebb csoportokat. És az utca végén már megszólaltak a német gépfegyverek. A harmincés felesek azért tovább lőtték az égővárost, megduplázva az ezer halált a süketen, vakon, haldokolva vonuló és harcoló utóvét számára. Lecranelt, aki a legényen volt, leütötte egy darab zsarátnak, és ő is odazuhant az aszfaltra, amit mindenfelé, mint elhullajtott ronderabok, a hősi haláltalt francia katonák borítottak be. Felrántottam a földről, bonszoltam magammal. Azután nem tudtam, mi történt. A füst és a szikrahullás egy szélörhamtól felkavarva végignyargalt a városon. Fúldokolva bukdácsoltam, valamerre ordítás, recsegés, ropogás. Talán nem is tudtam volna elengedni Lakranelt, mert az ujjaim élettelen görcsbe szorították. A szélrohan valószínűleg a németek felé fordult, és ezért nem bírtak követni minket, különben egy szálig elpusztultunk volna, mert ebből a századból nem adta volna meg senki magát. Az éjszakai országúton tértem magamhoz. Csend volt, csillagok ragyogtak, távol égett Reims, mint egy fölrobban tulajkút, és itt is ott is színes röppentjük szálltak föl. el mellettem ült piszkos kötéssel a fején. Valószínűleg idáig hurcoltam, aztán a füstmérgezéstől aléltan feküdtem, és ő előbb tért magához. autó viharzotta arra, és felvett minket. Így menekültünk meg az őrvezetővel, aki akkor még közlegény volt. Egyszer egyedül álltunk a fedélközfordulójában. Lecranel megszólított. – Megismer még, kapitány úr? – Megismerem, Lecranel. De figyelmeztetnem kell, hogy vétséget követel, ha kapitánynak szólít. Engem lefokoztak. Kapitány úr, én nem tudom elhinni, hogy maga azt tette. Ártatlan vagyok, de minden ellenem szól. Nem beszélhettünk tovább. Másnap Lökran elt visszatartott a fordulónál. Ide hallgassunk, kapitány úr. Sok időn nincs. Gyorsan értse meg, amit mondok. Itt a jobb oldalon van egy kórházi raktár. Oda nem igényít be senki. Adok magának egy ráspolyt. Bújjon be oda, és leszelje le a láncát. Évfére egy szigetcsoport közelébe érünk, akkor ereszkedjen észlevétlenül a tengerbe, és úszom ki. Nem éltem rökran el. Ha én most eltűnök, nyomban átkutatják a hajót, de ha fel is tesszük, hogy nem találnak meg, akkor maga kerül bajba. Nem fogják átkutatni a hajót, és én sem kerülök bajba. Bízza rám magát. Nincs időm megmagyarázni, mit akarok. Évfélkor igyekezzen a part közelébe észrevétlenül a tengerbe ugrani. Az Isten áldja meg, kapitány úr! Nem hagyott felelni. Benyomott egy kis hajtón, utánam dobta a ráspolyt, és is továbbment. Később jöttem csak rá a tervére, mikor hirtelen lövést hallottam, és utána lökran elhangját. A 117-es a vízbe ugrott, utána lőttem, a golyó fejbe találta, és elmerült. Valószínűleg azt hitték, hogy az öngyilkosságnak ezt a nemét választottam. el az egyik fordulónál a vízbe hullajtott valamit, és utána lőtt. Igazán kézenvekvő volt az egész. A közelben hallották a csobbanást, a lövést, és aki nem ismert a Reimszi csatába velünk történt eseményeket, az nem foghat gyanút. Senki sem gondolta arra, hogy átkutassa a hajót. A kapitány valószínűleg jegyzőkönyvet vett föl Lökranell vallomásáról, és ezzel lezárta az ügyet. Kedves bajtársam, Lökranell! Most már miatt aggódtam. Ha rám találnak, ez kétségtelen bizonyíték az ő bűnössége mellett. Fél nap alatt sikerült elreszelnem a bilincset. Évfél felé kisúrantam az ajtón, és behúzottam egy hatalmas szellőző tölcsér mögé. Elharadt az őrjárat, megtörtént a váltás. Tiszta éjszaka volt, és fekete foltok látszottak a távolban. Szigetek. Az éjszaka olyan csendes volt, hogy ugrás nem kísérelhettem meg. Feltétlenül meghallották volna a víz csobbanását. Hason csúszva, 10 cm jutottam előre, meg kellett próbálnom elérni a hajó tattyát, ahol horgony láncon lemászhattam olyan mélyre, hogy a vízbeugrásom ne okozzon nagyobb baj egy szelett hullámcsobbanásnál. Ez sikerült. A horgonyon ültem, mélyen a hajó hátsó kiszögelése alatt. Csendesen sustorgó éjszakai tenger távlatban egyre nőttek a foltok. Sziklás szigetek. Csendben eleresztettem magam. Jó úszó vagyok, tudtam, hogy elérem a partot. Nem csak a szabadságomat nyertem vissza, de a halálhírem biztosította azt a nyugalmat, amelyre szükségem volt, ha a célon felé akarok haladni. Másnap partot értem. Két nap múlva elindultam egy újjöns csoporttal Magadorból, Sidi Belabesz felé. Megtaláltam azt a helyet, ahol elrejtve és nyugodtan gondolkoztam. Beálltam a légióba.